Viginea Paraschiv și Mihai Ganean Vă prezintă emisiunea Inflexiuni spirituale Emisiunea din seara asta Poartă titlul Rumanism din spiritualitatea creștină. Invitatul nostru este preotul paruh al catedralei greco-catolice din Orașul Ardud, în Lăgițul Satumare. Răintele protopop, vasile goje. Interviu este realizat de Virginia Părăschiv. Ne aflăm astăzi în reședința Domnului Părinte Vasile Goje la câteva momente după ce s-a împlinit slujba de la Catedrala Greco-Catolică unde Domnul Părinte Vasile Goje oficiază cu tembutament de câte vreme, Domnule Părinte... Sunt onorat să răspund întrebărilor dumneavoastră Salut pe toți ascultătorii emisiunii pe care o realizați În această biserică din anul 2000 slujesc Când a... am construit-o din nevoie Ne-am propus astăzi, Domnule Părinte Să dăm la o parte ce se cheamă Lutul și balastul nevoilor și să transferați dumneavoastră ascultătorilor noștri un mesaj despre umanismul spiritualității creștine. Sunteți de acord? Desigur, asta este și menirea mea. Lucrurile sunt foarte clare din acest punct de vedere în opinia mea. Creștinismul se caracterizează, trebuie să se caracterizeze prin umanism, pentru că religia creștină este o religie revelată. Dumnezeirea s-a întrupat în persoană umană, în persoana lui Iisus Hristos, pentru că omul să poată accede mai ușor, spre transcendent. Să încerce să-l imite pe Dumnezeu. Dumnezeu prin Iisus, a prin Isus s-a făcut om pentru ca omul, fiecare creștin, trebuie să aibă în obiectivul său să devină un alt Christos, alter Hristu. Un alt altar Părinte, Alt, alter Christum Înseamnă să ne însumăm și jertfa În ce scop jertfa Și împreună cu cine și cu ce jertfa Fiecare om și are crucea lui Crucea vieții lui Viața însăși este Dacă o primim În profunzimea ei O jertfă continuă. Hristos trebuie imitat din acest punct de vedere. El se oferă ca exemplu și ne invită categoric ca să ne unim Crucea vieții personale cu Crucea vieții sale Dumnezești. Dacă vrea cineva să vină după mine, spune Hristos, să-și ia crucea și să-mi urmeze. Practic, el fiind exemplul, purtându-și crucea jertfei supreme, dându-și viața pentru noi, oferindu-și, deci, ca exemplu, fiecare creștin trebuie să înțeleagă lucrul acesta, că viața lui trebuie în așa fel percepută încât să fie o jertfă. El mereu să jerfească pentru semenii săi, să fie în slujba semenilor săi. Acesta este spiritul umanist al creștinismului. Domnule Părinte, eu ca enoriaș am învățat ca a fi creștin înseamnă a avea dragoste de viață. Sunt cumva în contradicție cele două concepte, jertfa și dragostea de viață? Nici de cum. Încă sunt într-o simbioză perfectă. Jertfa fără dragoste nu există. Deci nu poți să te jertfești dacă nu iubești omul. Jertfa doar așa teoretic nu există în urmare nu există nicio contradicție ci din potrivă se interpretând și una fără cealaltă nu se poate Să înțeleg așa, dar că jertfa nu înseamnă o manifestare fundamentalistă și cum să spun veșnică, pierd perdantă de viață Prin jertfa pe care cineva o face pentru un semen pentru semene săi, pentru o comunitate, pentru o societate, el nu pierde nimic. El devine mai mare, mai împlinit, mai bogat, pentru că, de fapt, acesta este rolul omului pe pământ, să iubească, să se îl mereu având, avându avândul care per pe Iisus timpul alocat învățăturii este tot un fel de jertfă? Într-un fel, da. Prin învățătură vrei să transmiți pentru mai târziu. Educația de acum, roadele, nu și le spune mâine, ci peste un timp oarecare, lu, săptămâni, luni, poate mai mulți ani de zile. Este o jertfă. Uh, educația, învățătura, mai ales în lumea de astăzi. În lumea de astăzi, în care fenomenul uh, secularizării amenință violent, tot ceea ce înseamnă uh, comportament uman normal. Eu fără să vă flapez oribil sau nepotrivit, știu că dumneavoastră alocați mult timp pentru semenii noștri, pentru înoria și dumneavoastră atunci când sunt în nevoie. Vreți să ne povestiți despre cum ar rată datoria preotului față de inoria și săi în afara slujbelor oficiale? Atunci când un preot vrea să facă un bine, este destul să. Facă vizite sau se întâlnește întâmplător, spunem, pe stradă cu cineva. Nu trebuie să aștepte preotul și, în general, orice creștin să-i se ceară ajutorul. De aceea am ochi să văd, minte să pricep, deduc dintr-o simplă privire, dintr-o discuție, care nevoie de ajutor. Și atunci, pe căi prin care nu îl jignesc, nu îl umilesc, îmi ofer ajutorul. Acesta este ajutorul cel mai eficient prin care te înalți tu ca persoană. Te îmbogățești mai mult, să devii megaumant după aceea să devii mândru și nu l-ai pus nici pe cel pe care îl ajuți într-o situație neplăcută. Este frumos și uman. Ca să ne trufim cu milosteniile resturilor noastre În numele donațiilor și binefacerilor? Cea mai eficientă donație, cel mai eficient act de milostenie Potrivit parabolei din Biblie este bănuțul văduvei Dacă cineva oferă cuiva din surplus în scopul de a se preamări un lucru ca acela un fapt ca cel mai bine n-ar fi făcută acel ajutor este un act de minostenie repet prin care din ceva pentru ce ai asudat, ai transpirat ca să o obții la rândul tău îl oferi altcuiva, fără a condiționa cu nimic ajutorul acordat Confesiunea Greco-Catolică, în ce relație se află cu școala, cu învățătura? Biserica Greco-Catolică, după 1990, a început să-și redeschidă procesul educativ, învățământ catehetic în școlile pe care le-a înainte de 1948 nu au fost închise, i-a desfințat Biserica Greco-Catolică și acum la nivel de Episcopie Greco-Catolică de Oradia avem un sistem educativ foarte bine pus la punct cu copii primiți de la vârste fragide, creșe, grădinițe licee teologice facultăți în care în cadrul la fiecare Uh, cursant, poate să aleagă, să urmeze teologia sau oricare altă latură uh, profesională al dorii filologie, istorie, limbi străine Copiii care sunt ajutați de Sfânta Biserică au obligații constrângătoare după ce față de Biserica aceea care a crescut și a încurajat? Uh, Biserica Greu-Catolică își păstrează, păstrează o tradiție foarte bună în această privință și înainte de 1989 și în secolul de fapt al XVIII-lea, al XIX-lea, în școlile catolice erau primiți copii școlari de diverse confesiuni nu era o piedică apartenința unei alte confesiuni, erau primiți cu toții și nici o obligație ulterioară de a funcționa, de a fi pregătit, de a fi slujitor al Bisericii Greco-Catolice într-un altul, ca recompensă pentru că au fost școlarizați, nu exista. Același lucru se face și astăzi. În catolice, greco-catolice, repet, sunt primiți copii de diverse confesiuni Uh, fără a se aștepta din, parte, repet, din partea lor niciun fel de obligație față de biserică greu catolică. În ce măsură umanismul creștin era acordat idei de libertăți umane? Umanismul creștin libertatea umană doi termeni care ar trebui să fie foarte bine conturați. Libertatea umană nu înseamnă că este nelim nelimitată. Deci libertatea trebuie să aibă anumite limite în cadrul uh, Procesului educativ și a formării omului uh, complet cu cele două uh, puncte ale existenței sale coordonate, orizontale și verticale. Cum percepeți dumneavoastră spiritualitatea creștină ca exerci, exercițiu și percepție autentică, nu formală? A trăi creștinește în lumea de astăzi nu este deloc ușor. Într-o lume în care, repet, fenomenul uh, secularizării uh, este foarte puternic Pe cât s-ar părea că este de greu Dacă odată te racordezi la Dumnezeu la veșnicie, Reușești acea uh, comuniune cu El Devine foarte ușor Că atunci ajunge omul în acea fază în care bun oară, cum a spus Fântul Pavel într-un moment de trăire supremă a relațiilor cu Dumnezeu. sim că nu mai trăiesc eu de acum înainte, ci Hristos trăiește în mine. Practic, trăirea credinței creștine, uh, prin trăirea credinței creștine se manifestă Dumnezeu în persoana respectivă. El devine un alt om. Trebuie să devină un alt om. Idealul lui nu este unul uh, Pământesc, dar niciunul ceresc reușește acea armonizare a celor două extreme ale vieții lui, cerul și pământul este unit, iar omul devine cu uh, dorul lui după cer, dorul după perfecțiune, depășește partea materială, nemai devenind sclavul materiei, a ceea ce înseamnă viața trupească, ci a, dominantul ei, coordonatorul ei. Cum să se apere un bun creștin de violența cotropitoare din mass media? Făcând numai lucruri bune, spunând întotdeauna adevărul. Chiar dacă astăzi sunt privit cu alți ochi Pentru că am spus adevărul Spun și mâine, spun și poimâine Spunând adevărul întotdeauna Consecvent, Ești tu însuți Ești creștin A fi creștin înseamnă a trăi fericit A nu fi privit altfel de alți oameni Necreștini sau atei ori invidiat, hulit Dar cu adevărul Poți, numai cu adevărul te poți apropia de Hristos Părinte, Domnule Părinte Vasile îngolă, eu exprim o, o simțire personală văd adesea oameni ticăloși și nu-mi cer iertare pentru epitet, oameni ticăloși prevalându-se de religiozitate cum se împacă lucrurile astea? Astfel de oameni au fost, părerea mea, au fost din totdeauna. Din Dintotdeauna au fost astfel de oameni și vor fi. Mimiază credința, mimiază tot ceea ce înseamnă fapta creștină. În fond, în sufletul lor, nu este nimic real, nimic, nimic uh, dominat de ceea ce înseamnă credință și... Christos, Dumnezeu, faptă bună, jertfă Vor fi întotdeauna Conform uh, profețiilor uh, din nou testament Vor veni vremuri, au început mai de mult Vor începe peste o media, nu știu În care demonul va lua față umană Va îmbrăca diferite ipostaze pentru ca să-i inducă în eroare pe cât mai mulți oameni. Noi suntem datori a fi buni, a fi umaniști, numai de frica demonului acela care ne poate smulge sufletul din noi? Dacă vreau să fiu om, nu trebuie să fiu, să doresc să fiu un de frică de a nu știu cui. Demonul oricum există. Că îl accept, că nu-l accept, el își face lucrurile lui, așa cum știe el mai bine. E treaba mea, este reușita sau nu reușită reușita mea dacă cad în plasa lui. Cu frica, există mai multe feluri de frică. De fapt, întreaga viață este o, o frică. Mi-e frică să nu greșesc, mi-e frică să nu supăr pe cineva, mi-e frică uh, ca iubirea din familia mea să nu sufere, trebuie să mă port mai nu știu cum. Uh, dar nu înseamnă că viața, uh, frica aceasta, să mă domine atât de mult încât să nu fac lucrurile așa cum ar trebui și bine Astăzi dimineață la Sfânta Slujbă ați vorbit despre relația între părinți și copii Între generații Având în vedere că postul nostru de radio și mișloacele noastre de comunicare se adesează mai degrabă diaspora, adică fiilor români risipiți în toată planeta. Dragă părinte, ce mesaj aveți dumneavoastră și pe acest post acum cu privire la relația între generații? Ce indemnați pe oameni? Mai întâi este trist, și chiar revoltători, eu vorbesc ca unul care sunt în țară că o trebui să plece din țară atâtea sute de mii de oameni, 3-4 milioane de oameni. Ce mesaj oriunde ar fi pe planeta asta, fiecare, indiferent de crezului religios, de convingerile politice dacă le are careva. Să nu uite că cel din timp lucru este să încerce să fie om. Să fie om, să ofere și de bine după aceea să aștepte să îi se ofere. Să încerce să înțeleagă pe altul, după aceea să aștepte să fie înțeles. Și să nu uite că oricât ar fi de departe de țară, Țara nu o poate scoate nimeni din suflet. El aparține acestei țări cu bune, cu rele. Eu aș dori să vină o vreme și cât de repede ca țara noastră să ofere condiții să se întoarcă, să vină acasă. Și o ultima. Întrebare cu permisiune și îngăduința răbdatoarea dumneavoastră domnule părinte Vasile Ngoje e frumos, este etic, este umanist din partea unui creștin să-și aducă aminte tot Dumnezeu numai atunci când e necăjit când îl doare ceva când e torturat, când e chinuit nu este corect așa de Dumnezeu trebuie să ne aducem aminte în orice clipă pentru că lui îi aparținem sănătoși, bolnavi, în încercări suntem ai lui tot timpul el ne privește ca fii ai lui permanenți față de această relație pe care a Dumnezeu cu noi iubindu-ne trebuie să răspund și eu la fel, adică să mă gândesc la el, în primul rând, să-i mulțumesc că sunt sănătos. Când sunt sănătos, când sunt la nu numai, când sunt la încercări. Dumnezeu este, repet, mereu același și așteaptă ca și eu să fiu la fel. Cerând de ajutorul și mulțumindu-i pentru toate. Și? Acum, chiar că este ultima mea întrebare Isconitoare Putem tranzacționa cu Dumnezeu Să-L înduplecăm Să ne aducă destinul O mașină Un cont în bancă Îmi iertați de acum Și umorul Sau tentativa mea umilă de umor Nici de cum Nici de cum Cei care și închipuie că pot pune pe Dumnezeu un adunător de comori pentru el, în cer și Dumnezeu o să-mi dea, unii au obținut uh, sume uriașe de bani și acestea au fost penemuncite și acestea au fost înspre pierzarea celor mai mulți, dintre aceste persoane. Pentru că banii, în primul rând, dezumanizează ia mințile, și atunci fiecare se crede atât puternic și uită de unde a pornit, uită că mai e dator și față de alții. Și, oricum, dacă vine cuiva de undeva mare noroc, mare, nu trebuie să pune asta pe seama că Dumnezeu i-a dat. Așa a fost să fie, așa s-a întâmplat, norocul lui în acești termeni mai, mai mai cum să spunem, Părinte mai divoi, mai calm să încheie la mea interrogativă și eu vă mulțumesc frumos și vă rog să transmiteți dumneavoastră ultimul mesaj Onore, vă revine dumneavoastră. Mă simt onorat că mi-ați acordat această posibilitate de a fi scodit atât de plăcut de dumneavoastră într-un domeniu care îmi place. Mesajul care îl transmit tuturor ascultătorilor emisiunii dumneavoastră este ca fiecare, acolo unde se află, să fie el însuși mereu Cu chipul părinților în suflet A educației primite acasă Și am auzit un copil câteva zile mai înainte La patru ani și o lună care zicea că Chiar dacă nu e mama lângă mine Eu știu că n-am voie să mă uit Decât la două desene animate Ei, părinții nu-s cu... Ascultătorii dumneavoastră acolo, educația o primit, să nu uite niciodată, să se comportă în așa, prin încât să-și imagineze că părinții sunt lângă ei, de fapt sunt în sufletul lor, și să facă ceea ce le-ar face plăcere părinților, dacă ar fi lângă ei. Îi salut pe toți și Dumnezeu să-i aibă în pază pe toți. Vă mulțumesc din suflet, domnule părinte, parinte, să a doua emisiune, Inflexiune spirituale vă prezint muzica din epoca barocă în viziune modernă A secolului al XVII-lea, oglindește plenat spiritul renascentist. Deși mugurii renașterii am desfârșit că din muzica veacului al XIV-lea, elementele esențiale ale acestui mare curent european s-au manifestat în creația muzicală mai târziu decât în celelalte arte. În timp ce literatura renascentistă, în secolul XIV-lea, cunoaște o mare strălucire prin cunoscuți poeți italieni, Dante, Petrarca, Boccaccio, Victor, Giotto, Botticelli. În muzica acelei vremi, dominată de tradiția polifonică, începea să fructifica timid filonul popular. În cultura muzicală a secolului al XVI-lea, grește numărul genurilor laice, diversificate stilistic printr-un pronunțat specific național și se extinde practica muzicii culte în rândul oamenilor modești. Totodată, perfecționarea instrumentelor creează noi posibilități de exprimare și de înnoire a limbajului muzical. Grație, constituirea unui mod sau a unor structuri arhitectonice muzicale, unele dând naștere unor forme care persistă în zilele noastre. Situată între finele secolului al XVI-lea și mijlocul secolului al XVIII-lea, alegând ca date convenționale anul 1594, data reprezentării primei opere, și anul 1759, data morților în Handel. epoca barocului se desfășoară pe un interval întins de la Multiverdi la Bach. După unii cercetători, ea cuprinde trei perioade. Cea timpurie, 1600, 1650, cea mijlocie, 1650, 1700 și cea târzie, 1700, 1750. Spre deosebire de artele plastice, în muzică nu se poate vorbi de un stil baroc al epocii și de o evoluție stilistică în care se prelungesc elementele renascentiste alături de unele aspecte specifice. Da, să ne oprim aici cu prezentarea Muzicii baroce și să ascultăm câteva piese caracteristice genului de Solomon Rossi, Giorlamo Diruta, Biagio Marini, Marco Ucelini, Angelo Corelli și Andrea Falconieri. Aceste piese sunt interpretate de grupul Fonte de Giura, au din instrumentiștii Ana Deneș, John Gor Deneș, violină, Isvan, Sata, violoncel, Amelia goji, clavecin și orga). Vă doresc audiție plăcută.